Мушу я потрапити до гачилівки. Кров з носа мушу. Збираюся там від'єднатися від свого проводжатого, якщо він не схоче гачка зробити, і все-таки заскочити туди, пошукати, покинути хату отого мішки шамана. Позич свою іграшку, га? Мені у тій глухомані спокійніше буде. А я повернуся, віддам. Хочеш, залишу тобі документи, хочеш гроші. Скільки там він коштує? Ну, словом, не пропаде він. То як? Виручиш? Зеник пом'явся, знизав плечима і спитав. А ти що, там щось таке задумав? Гляди, щоб не залетів десь. Тут ніхто з тобою панькатися не буде. Чужа держава тепер. Нікому нічого не доведеш, у разі чого. Ну, знаю, сказав я. «Нічого я такого не задумав, просто мушу туди потрапити і подивитися. Не переживай». «Та мені-то чого переживати?» – сказав він. «На, бери! Гроші залиш. Я собі новий замовлю, якщо раптом загубиш». Я поклав пістолети в кишеню, і ми пішли спати. Вже у кімнаті Зенек щось витяг з рюкзака і простяг мені. Це виявилося дуже зручна шкіряна кобура через плече. «Дивись», – сказав він, – «загубиш? Я грошей не поверну!» «Ну що ж», – сказав я, – «повертатимуся в такому разі не літаком, а пішки!» Це була більша частина моїх заощаджень. Я ліг, не роздягаючись, і заплющив очі, розуміючи, що не завадило б зараз миттєво відрубатися і поспати цих п'ять з половиною годин, що залишилися до ранку. Будильник на столі давно почав відлік. Пістолет Зенека навіть такий, зігрівав кишеню. Я почувався спокійніше і впевненіше. Сон насувався на мене. На останок схотілося згадати щось приємне. Я зробив невеличке зусилля і опинився на кухні з квітами. Електрична лампочка, що висіла на будинку, де жили мої земляки, непогано освітлювала шлях аж до повороту. Петро прокинувся разом зі мною і увімкнув її, щоб мені зручніше було дістатися. Зараз я обмину якусь садибу, а кроків за сто вже хата Прохорівни і паркан, де я зустрівся з Губіним. Нерви були напружені, адже я не уявляв, що чекає мене сьогодні. Наді мною височив блідий місяць. У нас він завжди жовтий, навіть якщо на дворі зимно, а у Ренгойський місяць чомусь мав сіровато-синій відтінок, хоча, можливо, це тільки здавалося. Я вирішив будь-що пройти цих сто метрів, не оглядаючись, розуміючи, що зараз доведеться зробити задля цього неабияке зусилля. Та щойно минувши хату, при місячному сяєві я здалеку побачив постать, що сперлася на огорожу. Тимофій уже чекав на мене. Тепер не озирнутися стало взагалі важко. І я озирнувся. Позаду нікого не було. «Ну що, йдемо?» – запитав Губін. «Звичайно, адже домовилися». «Дивись, цілий день пролазимо. Завтра без ніг будеш». «Звиклий», – відповів я. «Ну, гляди!» «А на ногах що маєш?» «Гумаки». «Чиво? Це що за гумаки?» Довелося пояснити, що це гумові чоботи. А, це добре, глухар сирі місця полюбляє. І ми вирушили. Губін швидко йшов попереду, а я намагався не загубити у слабкому місячному відблиску його широкої спини і водночас дивитися під ноги, щоб не зашпортатися. Судячи з усього, він знав ці місця як свої п'ять пальців. Ми тримали добрячий темп і практично не повертали. Місяць плив над нами, зачіпаючи голі гілки дерев, іноді гублячись у густих верхівках ялин. Час від часу я подивлявся на компас, що прихопив з дому. Розуміючи, що таке тайга, ми чітко тримали північно-західний напрямок. Це полегшувало мені завдання, а в разі потреби повертатися назад самотужки. Губін мовчки не озираючись ішов йшов попереду. Напевно, він чув, що я не відстаю. Що в нього на гадці? Цього я не знав. Хоча, до речі, не знав і він про пістолет під пахвою в людини, яка йде позаду нього. Як і про думки, що бродять в її, тобто в моїй голові. Цікавий, мужик. Ми йшли вже понад годину. Почало розвійнюватися. Тільки раз він озирнувся, змірявши мене байдужим поглядом. Що? запитав я. Дивлюся, чи не загубився ще. А покажете мені ті місця, коли будемо проходити. Які місця? Ну, електролінію. Дорогу почату. Я ж кажу, що працював там колись. Хотілося б глянути. а ми не йтимемо там!» «Як? Ви ж казали, що то поблизу Гачилівки?» «Біля Гачилівки йтимемо, а дорога чотири кілометри в бік». «А Гачилівку покажете?» «Покажу», – пообіцяв Тимофій і додав ходу. Пройшли ще з годину. Зовсім розвиднілося. Весняний ліс, який щойно звільнився від снігу, виглядав непривітно. Сірі дерева, під ногами пріле листя хмиз, місцями пожухла трава. Напевно, додавало враження і те, що був він чужим та незнайомим. У видолинках згустився невеликий туман. Місцевість пішла на схил, дерева порічали. Ну, ось! Сказав Губін, зупиняючись «Они Гачилівка» «Де?» – не зрозумів я «Ну ось метрів триста» – він показав рукою «Бачиш, внизу, де Гущавина, кущі?» «Ото там, недалеко за ними вже стояли крайні хати Тепер порозвалювалися» «Напевно, я тут не бував» – сказав я «Пам'ятаю, там, де ходив, було поле» Ще знайшов повно коров'ячих кісток А на горі рештки від ферми Довга така споруда Ага То це на іншому кінці Скотомогильник там був А на краю села ферма колгоспна Пелорама